wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullah husaykum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al muttaqu muslimina muslimat rahmatillah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim khateebah fa dzakara anna al jihad fi sabilillah wal iman billahi afdhalul a'mal fa qama rajulun فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايايا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايايا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرْ مُحْتَسِبْ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرْ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَمْ قَالَ لِذَلِكَ رَوَاهُمْ مُسْلِمْ Seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah رضي الله عنه dia menceritakan, kata dia Nabi SAW pada satu hari bangkit berdiri dan memberi khutbah di hadapan orang ramai. Di dalam khutbah itu Nabi SAW ada menyebutkan bahawa sesungguhnya jihad fi sabi lillah. dan iman dengan Allah itu adalah adalah amalan yang paling akhbah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bangkit berdiri di depan orang ramai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada orang ramai yang ada depan dia Nabi kata ada dua amalan yang merupakan amalan paling baik amalan yang paling afdal Yang pertama al jihad fi sabilillah siapa yang sanggup berjihad pada jalan Allah walau akibat dia boleh bercerai nyawa dia sanggup kerana Allah barang siapa yang sanggup berjihad pada jalan Allah sampai bercerai nyawa pun dia sanggup kerana Allah sesungguhnya dia buat amalan paling baik di sisi Allah dan yang kedua amalan paling baik juga ialah al-imanu billah Beriman dengan Allah Dia percaya sungguh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kata apa? Ya belaka Apa juga benda yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran Bagi dia semua benar Apa juga benda yang Allah subhanahu wa ta'ala janji dalam Quran Bagi dia semua janji itu betul apa juga benda yang ada dalam Quran semuanya benar semuanya betul. Dia percaya sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang macam ni dia telah buat satu amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata majentuh, faqana rajul, bangkit satu orang lelaki di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqalah, dia kata ke Nabi Kata dia, ya Rasulullah, Arai'at in qutiltu fi sabi'illah, atukafar'u anni khafayya. Dia kata, ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau sekiranya aku berjuang, aku berjihad pada jalan Allah dan aku mati di dalam perjuangan, di dalam jihad itu? Adakah segala dosa, segala kesalahan yang aku buat sebelum ni diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dia berkait tanya Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah tadi kamu kata di antara amalan yang paling baik di sisi Allah ialah orang yang berjihad pada jalan Allah sampai mati. Lani dia kata aku nak tanya, katakanlah aku ni berjihad pada jalan Allah dan aku mati. Adakah aku yang mati di dalam jihad pada jalan Allah itu boleh menyebapkan segala dosa yang aku buat sebelum ni Tuhan akan ampun belaka? Betul tak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab ke dia? Nabi kata na'am. Nabi kata ya. Kalau sungguh kamu pergi berjihad, kalau sungguh kamu pergi berjuang di dalam perang sabilillah, kalau sungguh kamu buat benda tu dan kamu ditakdirkan Allah Subhanahu mati di dalam perang jihad fi sabilillah itu, Allah ampun segala dosa kamu yang dahulu. Nabi kata na'am ya in qutilta fi sabilillah. syarat dia yang pertama kamu mati itu mati ketika berjuang pada jalan Allah itu syarat yang pertama wa anta sabir syarat kedua kamu sabar apa juga timpa kamu di dalam perang jihad itu kamu sabar kalau ditakdirkan kamu cedera kamu sabar dengan kecederaan yang menimpa kamu kalau ditakdirkan kamu hilang anggota, kamu patah tangan, kamu putus kaki dan sebagainya kamu sabar dengan apa yang menimpa kamu. Kalau ditakdirkan apa juga timpa kamu ketika kamu perang jihad fi sabilillah itu kamu sabar, maka kamu memenuhi syarat kedua. Yang ketiga muhtasib, kalau sekiranya kamu berjuang kerana cari keridaan Allah. Bukan kerana nak tunjuk kamu berani, bukan kerana nak tunjuk kata kamu tak tak, tak takut ke musuh, bukan kerana nak bangga diri. Bukan bukan bukan kerana lain melainkan kamu buat ni kerana muhtasibun semata-mata cari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu memenuhi syarat ketiga. Dan syarat keempat wa muqbilun ghairu mudbir. Kamu sentiasa marah ke depan di dalam perang jihad itu. Kamu sekali-kali tak pernah beralih ke belakang. Di dalam perang itu kamu hanya tengok ke depan, kamu kira nak pi ke musuh, sekali-kali kamu tak beralih, kamu tak ingat nak cabut lagi dan kamu tidak cabut lagi daripada perang jihad fi Kalau sekiranya kamu ada empat syarat ni, maka Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa kamu sebelum kamu berjuang pada jalan Allah dan mati itu. Sumpah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kepada apa yang kamu katakan?" Lepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun semua dosa kamu yang sebelum ni. kalau sekiranya kamu penuhi empat syarat tadi. Iaitu yang pertama kamu memang berjuang itu fi Yang kedua kamu sabar apa yang menimpa kamu Yang ketiga kamu memang cari keredaan Allah semata-mata Dan yang keempat kamu tidak ada ingat Dan kamu sekali-kali tidak lari daripada medan perang Kalau kamu ada empat syarat ni Allah SWT akan ampun dosa kamu yang terdahulu Nabi kata dekat dia Kamu nak kata apa? Nabi kata Aku dah mengesahkan benda tu wa kaifa dan sekarang kamu nak kata apa? Qala kata lelaki laki ni in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataayae. Dia kata ya Rasulullah aku nak tanya lagi sekali kalau sekiranya aku berjuang dan aku mati di dalam jihad fi sabilillah itu adakah dosa aku yang terdahulu Allah akan ampun? Dia tanya lagi sekali benda yang sama faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi jawab ke dia lagi sekali nabi kata na'am nabi kata ya wa anta sabir nabi kata dengan syarat kamu sabar perang memang boleh sakit kamu sabar dengan kesakitan yang menimpa kamu muhtasib dan kamu hanya nak cari keredaan tuhan Mukabilun gairumudbir. Kamu marah ke depan dan kamu sekali-kali tak berundak ke belakang. Illadai Nabi tapak satu syarat lagi dan juga lagi satu kecuali huta. Dia kata. Kalau sekiranya kamu berjuang berjihad pada jalan Allah, kamu sabang apa yang menimpa kamu, kamu memang nak mencari keridhaan Allah dan kamu memang tidak berundak di dalam perjuangan itu. Tapi kamu satu orang yang ada hutang dan kamu tidak pernah fikir nak bayar hutang. Di situ kamu sanggup. Fa'inna Jibril alaihi salam kala li thalik. Nabi kata kerana Jibril alaihi salam turun main jumpa aku. Jibril bagi ingat tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ingat balik hadis yang kita baca di Masjid Tanah Liat. Masjid tu Alhamdulillah Tanah Liat baru-baru ni. Di Masjid Tanah Liat baru-baru ni kita ada baca satu hadis Nabi SAW. Hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Bapa dia nama Abdullah bin Haram. Ketika nak berlaku perang Uhud, pada malam tu bapa dia panggil dia, bapa dia kata kepada dia. Bapa dia kata wahai Jabir Bapak boleh rasa esok bila tercetus sahaja perang Uhud, Bapak akan menjadi orang yang pertama akan syahid di dalam perang Uhud. Mak dia kata dah kat dia, Bapak nak pesan dekat kamu dua benda, dia kata. Yang pertama, Bapak ada hutang. Kalau ditakdirkan Bapak syahid dalam perang Uhud esok, tolong bayar hutang Bapak. Ni, dia ada kaitan dengan hadis yang kita baca pada malam ini. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia faham benda yang boleh menyebabkan tergendala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata kepada anak dia malam Perang Uhud. Dia kata, "Wahai anakku, bapa boleh rasa esok bapa di antara orang yang mole-mole akan syahid di dalam Uhud." Dia kata, "Kalau ditakdirkan berlaku benda tu, bapa nak pesan dekat kamu dua benda. Yang pertama, bapa ada hutang kamu tolong bayar hutang bapa. Dan yang kedua dia kata bapa minta kamu tolong tengok adik-adik perempuan kamu. Kerana Abdullah bin Haram, bapa Jabir bin Abdullah ini memang ada anak perempuan ramai maka dia kata dekat Jabir anak dia dia kata kalau ditakdirkan bapak syahid sungguh isu anak-anak bapak yang perempuan itu kamulah orang yang nak kena tengok dia dan ternyata bila berlaku perang Abdullah bin Haram dia antara orang yang mula-mula syahid di dalam medan Uhud dan anak dia Jabir kemudiannya mengkebumikan bapak dia ni dalam satu liang bersama dengan satu orang lain Selepas dia kebumi bapak dia dalam satu liang dengan orang lain, dia rasa bersalah. Dia rasa tak selesa. Dia rasa tak sedap hati. Dia berasa tak patut dia kebumikan bapak dia dengan orang lain. Enam bulan kemudian. Selepas enam bulan, dia pergi korek balik kubuk bapak dia. Didapati bapak dia... Abdullah bin Haram yang gugur sebagai syahid di dalam medan Uhud ini walaupun setelah enam bulan dia kata mayat bapak dia macam baru ke bumi tak saat ini dia kata melainkan telinga dia saja kerana telinga dia telah dirompongkan oleh musuh ketika berlakunya perang Uhud muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama Nabi saw nak bagi tahu dekat kita dua amalan yang utama di sisi Allah iaitu kesanggupan untuk jihad pada jalan Allah. Yang kedua Nabi saw nak bagi tahu dekat kita tentang mahainya yang dikatakan Islam dan iman kepada Allah. Islam ini syarat. Syarat untuk kita nak masuk syurga Allah, syarat untuk kita dapat keredaan Allah, syarat untuk semua amalan yang kita buat dapat pahala daripada Allah. Syarat dia ada Islam. Disebabkan dalam sebuah hadis riwayat daripada al bara radhiyallahu anhu, kata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun muqanna'un bil hadith" Fakal ya Rasulullah, akan kau khatil atau kuslim? Fakal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuslim. Sumpa khatil. Fakuslima sumpa khatila, fakutil. Fakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amala kili lan wa ajra kafira. Muftaqun aley. al seorang sahabat Nabi radiyallahu anhu dia menceritakan kata dia satu hari mai satu orang lelaki yang pakai toping besi di muka dia hmm? pakai macam pakaian orang nak pergi perang zaman dulu dia pakai baju besi sekali dengan topi sekali dengan toping besi mai satu orang lelaki laki jumpa Nabi s.a.w hal keadaan dia pakai topi sekali dengan topi besi di muka dia. Dia nai di depan Nabi SAW dia kata ya Rasulullah qatil au muslim. Dia kata aku nak tanya kamu aku ni nak buat hak mana dulu. Adakah aku nak pergi perang dulu ataupun aku masuk Islam dulu baru aku pergi perang. Oh dia ni tak Islam lagi. Ramai orang macam ni tuan-tuan, ramai orang macam ni. Orang yang dia simpati dengan Islam. Dia simpati tapi dia tak Islam. Tentu tengok dalam TV lah ni. Bila tengok orang Islam di Palestin duk kena. Bila tengok orang Islam di Palestin duk kena dengan Yahudi laknatullah alaihim ajma'in ni. Bila duk tengok orang Islam duk kena ni, daripada duk interview ni, geng-geng asati manusia yang... Mereka ini sanggup mati kerana nak menuntut hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Bila orang pergi interview mereka, mereka marah. Mereka marah dengan serangan Yahudi, Israel ke atas orang Islam, Palestin, Mereka marah. Mereka marah bukan kerana agama. Tapi mereka marah kerana hak asasi manusia. Mereka tak suka ada orang pergi cabul hak asasi manusia lain. Ini golongan ini dia panggil sympathizer. Mereka ni simpati. Tapi mereka tak Islam. Zaman Nabi SAW sudah ada orang yang macam ni. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia tak puas hati. Tengok orang kafir, musyrikin. Piduk buat nyanyi orang Islam ni. Dia tak suka tengok. Hati dia. Hati dia dia tak suka tengok orang buat zalim kepada sama-sama orang. Hati dia tak suka. Oleh kerana tak tahan dia ni tengok Orang musyrikin pergi buat nanya orang Islam Dia pergi jumpa Nabi SAW Dia kata dekat Nabi Ya Rasulullah Uqatil au uslim lah ni dia kata aku nak tanya kamu Aku ni hak mana patut bagi prioriti Adakah aku pergi berperang Tolong orang Islam dulu Ataupun aku kena masuk Islam dulu Baru aku pergi berperang Kala um. Nabi, Nabi, Nabi SAW Nabi kata dekat dia Aslim summa qatil Nabi kata masuk Islam dulu. Apa cerita pun masuk Islam dulu, lepas tu pilah Nabi berperang. Kalau sekiranya kamu tak masuk Islam, kamu pergi berperang. Kamu berperang, tolong orang Islam. Tapi kamu tak Islam, mati kamu mati katak. Syarat kamu ni nak dapat janji syahid Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala syarat Allah nak bagi pahala kepada amal baik yang kamu buat Syarat dia kamu mesti Islam Nabi kata kat dia Aslim Summa qatil Nabi kata masuk Islam dulu Lepas tu pilah kalau nak Nabi berpegang pun Fa aslama Summa fa Faqutila Kata hadis ni maka dia pun masuk Islam selepas dia mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam terus turun ke berperang. faqutila dan dia mati di dalam peperangan itu bila benda itu diberitahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi pun bagi komen nabi kata amila qalilan wa ujra katiran Nabi kata ni contoh satu orang manusia amila qalilan amalan sikit aja wa katira tapi Tuhan bagi balasan dekat dia cukup banyak amalan dia satu aja dia baru masuk Islam baru turun sekali pegang aja orang lain mungkin dah turun berapa kali perang dah dah buat macam-macam kebaikan dah dia ni baru taksat ni masuk Islam lepas masuk Islam pergi berperang dia ni baru buat satu aja amalan baik Baru pi berperang sekali aja dan dia ditakdirkan Allah mati di dalam perperangan yang dia turun selepas dia masuk Islam. Nabi kata amila qalilan, dia ni buat amalan sikit aja wa ujira katira. Tetapi Allah bagi balasan dekat dia cukup besar iaitu balasan seorang syahid di sisi Allah Subhanahu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita golongan yang memelihara Islam. Satu. Allah jadikan kita ni golongan manusia yang memelihara Islam. Satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita ni orang yang sentiasa menjaga Islam. Walau dalam apa keadaan pun kita memelihara Islam. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang mendapat keredaan dia dunia dan akhirat insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid satu. Bahrul Mazi jilid satu. Muka surat 12. Muka surat 12. Masalah Misal pahala yang tercapai oleh niat Dan payah mencapai oleh amal Malam ni dia kata Kita nak tengok satu bar Yang menceritakan tentang pahala ni kadang-kadang Melalui niat kita sudah dapat pahala Tapi nak dapat melalui amal kadang-kadang susah Dia kata dia kata pandang dan tiliklah pada seorang yang dalam sakit mati, matalan. Misalnya dia kata orang ia sakit, sakit nak mati. Begitu. Kata niatnya. Kalau aku sehat sekali ni, naik haji aku. Oh ni dia bawa contoh. Satu orang yang sakit, sakit dia ni sakit yang nak membawa kepada mati. Sakit teruk. Sakit yang tidak ada harapan nak baik dalam keadaan sakit teruk tu dia berniat dalam hati dia dia kata kalau Allah subhanahu wa ta'ala bagi sihat balik aku ni dia kata aku pi haji ya? sebab dia ni satu orang manusia yang duit cukup dah segala semua cukup dah duit cukup dah segala syarat semua cukup dah perjalanan aman tak ada masalah dah cumanya dia tak berminat lagi nak buat haji ni pasal apa? pasal dia ingat dia nak senang lagi ada orang macam tu dia dok faham kata haji ni pi buat bila dah tak larat dah nak buat benda seronok. Ha, dia kata bila dah kita memang tak ada niat dah nak buat benda-benda seronok, benda-benda tak elok ni, masa tu baru pi buat haji. Pi sana kita buang semua benda-benda tak elok di sana, kita balik main kita buat hal elok dah lepas pada tu. Oleh kerana lah ni dia kata aku muda lagi, jadi kemungkinan aku nak seronok banyak lagi, aku tak boleh pi lagi buat haji. Sedangkan syarat cukup. Dalam pada padaduk sehat tu, berdebuk kata, doktor kata, soh kamu ni kena leukemia. Doktor kata, soh kamu kena kanser tulang, dia kata. Soh kamu ni kena kanser paru-paru. Dia kata, soh kamu ni kena kena penyakit yang adat katanya tak terharap nak baik. Misalnya begitu. Daripada sehari ke dua hari, dua hari ke seminggu, seminggu ke sebulan keadaan nampak makin parah, tinggal tulang dengan kulit aja. Dalam keadaan macam tu, terbit dalam hati dia dia kata kalaulah aku sehat sekali ni aku pergi haji ah, dia. Dia teringat begitu. Ataupun kata dia, kalaulah aku segak sekali ni, aku nak buat khairat anu-anu. Dia kata, aku ni kalau sihat balik, dia kata, duit aku hadduk ada tabung haji tu, dia kata, aku nak bagi buat sekolah ugama di manakah. Dia kata, duit simpan pun dengan duit hilang ni tak ada di cerita. Dia kata lagu tu misalannya. Duit aku hadduk ada tabung haji tu, aku nak bagi ke sekolah ugama manakah. Dia ingat macam tu. Nak buat khairat. Khairat ni maknanya kebaikan. Atau kata niatnya, Sekali ni, aku nak habiskan daya aku, Dia kata, mengembangkan hadis Nabi SAW. Oh, dia ni satu orang ustaz. Misalnya kata, dia satu ustaz. Tiba-tiba sakit-sakit ni, Sakit yang tak nampak harapan nak baik. Dalam keadaan macam tu, Dia duduk fikir macam-macam, Di keting hospital ni duduk fikir, Fikir dia kata, Aku selama ni lah satu dua ilmu Tuhan bagi ke aku. Aku tak pernah piduk beritahu kat siapa. Aku simpan setengah ilmu ni. Dia kata, kalau kali ni Tuhan pergi sehat, aku nak mengajak masjid lah. Aku nak kembangkan hadis Nabi SAW kepada orang ramai. Dia teringat macam tu. Dia kata, dan aku nak mengajak kaum muslimin. Dan aku mau memberangsang semua orang Islam kepada berbuat ibadah. Kali ini dia kata kalau aku sihat. Dia kata aku nak mengajak tiap-tiap malam. Aku nak ajak orang ramai semua. Supaya kuat beribadat kepada Allah SWT. Pasang niat macam tu. Tuan-tuan. Banyak Ada yang bukan-bukan pun ada. Telefon tanya ustaz ni nak tanya ni satu, satu masalah lah. Ni apa-apa. Apa? Saya baru ni sakit. Lepas tu, daftar semua duk abang kata tak ada harapan. Saya pun perlu ingat dalam hati lah. Kalau sekiranya baik, nak kosar dua bulan betul-betul. Oh, cari pasal betul. Allah subhanahu wa ta'ala saja nak test dia. Allah bagi baik. Yang daftar semua duk kata tak ada harapan ni, Allah bagi harapan dekat dia. Allah bagi sehat dia. Bila sehat, tak ingat dua bulan tu jadi nak sakit balik. Dia tanya ni kira lagu mana? Ustaz kira nazar ke dia kata kira kalau tak buat lagu mana dia sebenarnya. Kalau tak buat lagu mana dia kata. Nampak tuan-tuan, aini -tuan? cerita dia. Memanglah manusia ni bila dia terkapit aja dia duk ingat nak buat baik ni sampai dia tak fikir dia boleh buat ke tak boleh buat. Aini manusia. Waktu dia kena sakit, waktu Tuhan kapit dia sakit, waktu dia kena susah sikit masa tulang kepala ni duk ingat nak buat macam-macam. Kadang-kadang benda hak dia teringat tu, dia tak fikir dah dia mampu buat ke tak mampu. Ni yang dia nak cerita kat kita ni. Dia kata dan aku habiskan wujud. Maksudnya umur aku ni nak mengajak. Dia kata dan nak memberi nasihat sampai aku mati. Dia kata kalau sihat, ni daripada sakit ni kalau sihat, dia kata aku nak mengajak tiap-tiap malam. Dia kata sampai mati aku nak mengajak orang. Dia kata. Niat dia macam tu. Dan-dan-dan macam macamlah Macam-macam dia janji dengan Tuhan ni Sehinggalah akhirnya Tiba-tiba mati dia dalam niat itu Oh, Dalam keadaan macam tu ingat nak buat macam-macam kebaikan itu Ingat dalam dud cadang nak buat ni Mati dia Padahalnya sudah tertulis pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala tulis dah Niat dia nak buat baik tu Allah tulis pahala dah dekat dia Maka jika dengan tubuh badan semua yang niat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuikan sukarnya sekalipun walaupun Tuhan tahu benda-benda hak dia nak niat tu kadang-kadang sukar bagi dia nak buat tapi oleh kerana dia ada kecenderungan untuk nak buat baik Tuhan bagi pahala dekat dia. Jadi ya tuan-tuan yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni cukup hebat, cukup hebat. Nabi SAW kata daripada seratus peratus pahala yang ada di sisi Allah Satu per seratus saja Allah buat turun main ke muka bumi ni Di sisi Allah ada rahmat seratus peratus Allah mempunyai rahmat belah kesian kasih sayang yang cukup sempurna Daripada kesempurnaan rahmat Allah tu Allah buat turun satu per seratus buat turun main di muka bumi ni Nabi kata dengan satu perseratuih daripada rahmat Allah yang turun di muka bumi ni Nabi kata kamu boleh tengok Ibu burung tidak sanggup pijak anak dia walaupun dia dalam keadaan alatak. Ibu burung menatang burung ni Ibu burung tak pijak anak dia walaupun dia dalam alatak. Pasal apa berlaku benda ni? Pasal rahmat Allah turun ke muka bumi Satu perseratuih sahaja kamu sudah boleh lihat kasih sayang di kalangan binatang sebegitu rupa. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tu hanya amat luwai limpah rahmat dia bila-bila masa Allah nak beri rahmat kepada manusia. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala minta manusia ni ingat dalam hati nak buat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterangan ini, taulah kita akan kelebihan niat. Sehingga kata ulama lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota. Tu dia. Ada ulama kata niat ni kalau ikhlas lebih besar lagi pahala di sisi Allah daripada amalan yang kita buat dengan anggota kalau tidak ikhlas. Begitu. Maka hendaklah seseorang itu membetulkan pedoman niat dia. Niat mesti kena cantik. Tuhan aja tau, tuan-tuan. Orang tak tau. <coughs> niat niat kita ni Tuhan aja tau niat saya main mengajak malam ni niat tuan-tuan main masjid belajar Allah sahaja tahu tuan-tuan tak boleh kata saya tak ikhlas saya tidak boleh kata tuan-tuan tak ikhlas Allah sahaja tahu siapa ikhlas demikianlah rahsia niat ni di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hak terselit dalam hati kita hak terlintah dalam hati kita yang memang tertanam dalam hati kita Allah tahu Allah tahu apa tujuan sebenar kita buat satu-satu benda Allah tahu maka barang siapa yang buat satu-satu benda tu ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tahu maka pahala orang yang ikhlas kerana Allah ini cukup besar sehingga kan kalau dibandingkan dengan kerja anggota badan yang terang-terang nampak ni, besar lagi amal yang ada di dalam niat ikhlas tadi muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sila maka lebih besar pahala niat daripada pekerjaan anggota maka hendaklah seseorang itu betulkan pedoman niat dan pilih pangkatnya yang lebih baik dan lebih-lebih baik lagi pangkat niat dan rupanya baik, niat ni pun dia ada berpangkat-pangkat dia ada lance corporal, dia ada corporal, dia ada sergeant dia ada sergeant major dia ada sub inspector dia ada inspektor, dia macam tu juga niat dia pun dia ada macam tu punya kategori dia ada berpangkat-pangkat, dia ada berperingkat-peringkat macam tu setengah orang niat dia membuat ibadah itu kerana takutkan siksa Allah itu sebahagian orang niat dia, dia semayang, dia main mengaji di masjid tengah malam bakit semayang sunat sedekah duk buat dan sebagainya dia buat ni semua ni pasal apa? pasal dia duduk belajar dia duduk dengar cerita pasal azab neraka dia takut dengan azab neraka maka dengan kerana tu dia buat semua benda ada manusia macam tu saya kata. dan setengahnya kerana mencapai syurga dan balasan baik daripada Allah ada sebahagian lagi pula dia buat ni bukan kerana takut neraka tapi pasal dia teringin nak masuk syurga dia duduk dengar orang duduk mengajak tentang hadis Nabi cerita dalam syurga ni ada macam ni macam ni punya ni'mat dan sebagainya dia rasa terangsang dia rasa dia teringin nak masuk syurga. Maka dengan kerana tu dia pulut melakukan ibadat. Semayangnya kuat, puasanya kuat, amal baiknya kuat, sedekahnya kuat, baca Qurannya kuat, zikirnya kuat. Ni semua ni dia buat pasal apa? Pasal dia teringin nak masuk syurga. Ada manusia macam tu dan setengahnya tiada niat takut dan tiada niat berkehendak balasan daripada Allah hanya menjunjung apa suruh Allah dan menjauhkan apa tegahnya ada hak setengah dia tak harap balasan dia bukan soal dia takut neraka bukan soal dia nak masuk surga bukan soal tu, tapi soalnya dia kata Allah suruh kena buat macam tu saja dia kata, kerana aku ni hamba Allah, maka sifat hamba patuh kepada Tuhan. Dia kata, maka Tuhan aku, Tuhan aku, Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan suruh aku apa aku buat, Tuhan larang aku apa aku tinggal. Dia kira, lalu betul. Soal pahala, soal apa ni, semua ni pulang balik dekat Tuhan. Kalau Tuhan rasa aku buat ni ikhlas, Tuhan nak bagi pahala, aku terima. Tapi bukan tu yang aku cari. Ini oh, poin kat tinggi lagi. begitu. Dia kata, ialah semata-mata menurut perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada yang mustahak diturut perintah. Melainkan Allah sahaja. Dia kata, dia faham yang tu. Apa perintah sahaja lagi yang kita patut ikut? Melainkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua benda yang ada kuasa dalam dunia ini, Allah paling berkuasa. Maka perintah Allah paling paling penting kita ikut. Aku kira yang itu wajar, dia kata. Maka aku buat apa pun kerana ikut perintah Allah. Dia kata. Dia kata lagi tu, dan setengahnya niat akan Tuhan itu tiada suatu yang mustahak disembah melengkan dia sahaja, dan tiada memandang perintah, bahkan dia memandang kebesaran dan kemuliaan Allah. Sekiranya tiada dengan suruh dan cengah, nasehat saya menyembah dia dengan semata-mata jalal dan jamal dan kamalullah. Ada satu peringkat lagi Dia bukan soal Tuhan suruh Bukan soal Tuhan larang Dia kira apa? Dia kira Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan dia Dia perlu buat sesuatu Yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala oh, itu cukup tinggi ya? Yang itu cukup tinggi Dia kata itu peringkat-peringkat ni Tuan-tuan Kita bila baca ni Cuba trace tengok kita duduk di, di mana Kalau kita semayang pasal apa Kebanyakan orang awam, dia duduk peringkat akmulak tu. Dia kata, ibu-buak ni berani, tak semayang tu, tak tahu takut dosa. Ha, dia, dia level tu aja Dia level apa pun buat ni semua, pasal apa? Pasal takut tak buat berdosa. Pasal takut dosa, kita buat. Dia tidak buat tu kerana Allah tu Tuhan dia ada. Dia buat tu kerana dia takut dosa. Tapi tak apa lagi. Pasal apa? Pasal dia buat. Tapi kalau boleh dia upgrade sikit. Dia kata bukan kerana takut dosa, bukan kerana nak-nak pahala, bukan kerana tu. Tapi pasal apa? Pasal kita hamba Allah. Tuhan kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tuhan kata aku tidak buat jin dan manusia melainkan supaya mereka diri kepada aku. Tuhan nak yang tu aje. Tuhan nak kita buat apa pun pasal kita hamba dia. Pasal dia Tuhan kita, maka kita buat Sebagai membesarkan dia Tuhan kita Manusia ni tuan, -tuan Dia jadi besar pasal apa? Kalau manusia lah Kalau manusia dia jadi besar pasal Pasti orang taat kat dia Dia jadi besar Kalau orang tak taat kat dia Orang buat tak heran kat dia Taat dia apa dia? Taat dia apa? Dia tu pergi jadi besar Pasal apa pasal orang jumpa Tunduk bongkok, Tunjuk dia besar tu Maka dia makin besar tapi cuba semua orang buat tayaran kat dia. Jumpa ni, oi. Oi, lewat tu aja. Pergi dah. Hilang kebesaran dia. Kalau manusia, lewat tu. Sebab setengah orang dia buat contoh dengan ulang senduk ni. Ulang senduk. Kalau jumpa ke kita, kita kena kata dia tu ulang sendok. Oh, Hebatlah ulang senduk ni. Kita tengok-tengok Allah ulang senduk. ke Kita kira nak lari. Dia panggung. Tak kira lah. Kembang ni duduk ceng ceng buat apa dia tahu kata kita kenal dia ulang Boleh, bolehkah budak-budak aduh main di padang no? dia jumpa-jumpa dia kata ni caci dia pergi sepak kepala ulang senuk ter terpalantin ulang ni pun hm. dia kata kau buat, -buat, buat ni tak kenal aku lari masuk dalam semak aku duduk dia Berarti budak tak kenal dia ada pelepah nyok dia balon dengan pelepah nyok takde dia sepak dengan kami ulang ni pun hilang bisa hilang kehebatan lari masuk dalam semak Orang kata, betul ke tak, tak tahulah. Orang kata laku tu. Makan? Sama lah manusia. Manusia ni bila orang tunjuk kata orang besar kan dia, dia lagi besar. Tapi bila orang buat tak peduli kat dia, jadi tak ada apa dia ni. Allah subhanahu wa ta'ala kalau manusia besar kan dia kan. Manusia tak besar kan dia kan, dia besar. Lepas tu aja. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala ni kalau manusia buat tak peduli ke dia, manusia tak sembah dia, manusia tak semayang, manusia tak turut perintah dia. Dia duduk besar dengan sifat jalal dia, dengan sifat jamal dia, dengan semua sifat-sifat hebat yang ada ke dia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala orang tak heran ke dia pun dia besar juga, maka lebih layaklah dia dibesarkan oleh manusia. Kalau orang tak peduli ke dia pun dia besar juga. Memang patut kita besarkan dia. Sebab nak besarkan ni dia tak bergantung kepada manusia nak besarkan dia. Kenapa? Dia sentiasa duduk pada kedudukan yang maha besarkan. Maha suci, maha mulia, maha berkuasa dan sebagainya. Maka anak wajar manusia membesarkan Allah SWT. Begitu. Masalah dia kata bandingan masalah 24 yang di atas itu dengan seorang raja besar yang mempunyai beberapa hamba yang taat dia nak buat bandingan lah ni dia kata kita tengok satu raja yang besar macam mana tetapi taat mereka itu berpangkat-pangkat raja besar ni dia ada orang bawah dia orang bawah ni taat dekat dia dia ada peringkat macam-macam dia jadi raja bawah dia ada ramai lah. ada majlis raja-raja dia, dia ada penasihat raja dia ada macam-macam dia ada peringkat macam-macam peringkat orang ni Macam-macam cara hormat kepada raja ni Setengahnya Takutkan jilnya dan takutkan darahnya ha, Dia kata setengah ni Tunjuk kata taat ni pasal apa Pasal tidur lawan dia lagi Masuk jil sahaja Dia dengan kerana tu Taat pilih kat dia Tapi hati tak senang, tak suka, tak berkenan dan sebagainya Tapi oleh kerana dia raja Dia boleh ambil kita buah dalam jil hmm. Takat tu aja. Orang tunjuk hormat dekat dia, takat tu aja, Bukan kerana hebat dia, tapi kerana takut kepada kejahatan dia. Begitu. Maka dijunjung apa suruhnya. Kerana takut kepada kejahatan dia, maka orang tunjuk sunuklah kepada dia. Begitu. Dan setengahnya kerana pandang gaji dan upah hadiah raja. Ada satu golongan lagi pula, dia taat kepada raja ni. Pasal apa? Pasal raja bayar gaji besar dekat dia. Pasal itu dia taat dia kata kalau duduk lawan jadi dia buang kerja tak ada panggung pula payah dia kata jadi dengan kena bayang gaji itu turutlah dia itu satu peringkat dia kata dan setengahnya menjunjung suruh bukan kerana takut jail ataupun dera dan tidak pula kerana mencapai gaji ataupun upah bahkan menjunjung suruhnya dan perintahnya kerana kebesarannya dan kemeliaannya ha, jadi satu peringkat dia bukan masalah dia takut jail bukan masalah gaji, tapi masalah dia rasa kawan ni memang perlu disanjung. Raja ni raja yang adil, maka kita perlu sanjung dia. Kalau dapat orang macam ni, raja ni boleh sedap duduk lah. Hak dua tadi ni, kalau nampak nak jadi arwah raja pun, hak dua dia katang pulak lah, dia kata. kata. Siapa main aku sokong belah dia kata. Tapi kalau hak ketiga ni, dia junjung raja ni pasal apa? Pasal dia tahu raja ni raja yang baik, raja yang adil, raja yang macam ni kita kena patuh perintah dia. Dia tak bayar gaji pun aku patuh kat dia. Aku tak peduli. Aku kata dia ni baik. Aku nak patuh kepada dia. Pak jenis macam ni. Yang ketiga. Dia kata maka mustahak dia menyunjung segala perintahnya dan setengahnya pula tiada pandang suruh dan tiada pandang tengah bahkan pandang dia akan kebesaran dan hebat dan mulia dan tinggi derjat maka dengan pandangan yang demikian itu tersungkurlah ia di dalam suruh dengan tiada bersuruh dan jauh daripada tegah dengan tiada bertegah oh, yang ni peringkat yang paling hebat dia tak ada peduli ni semua dia kira dia sanggup mati kerana raja dia dia kira macam tu Dia punya sayang dekat raja ni bukan raja bayar duit kat dia Dia sayang dekat raja ni bukan kerana raja ni kalau tak sayang nanti nak buh dalam jil dia Dia sayang dekat raja ni bukan kerana kehebatan dia istana dia besar dia duit banyak dan sebagainya Tapi dia sayang dekat raja ni sampai ke peringkat Dia sanggup hilang nyawa kerana nak pertahan raja Kalau manusia sayang manusia ada sampai peringkat tu Maka manusia perlu duduk pada peringkat itu dalam soal sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia. dia tak pandanglah apa benda dia nak tinggal di atas dunia ni. Dia tak pandang rumah, dia tak pandang kereta, dia tak pandang isteri, dia tak pandang anak, dia tak pandang nyawa dia, dia tak pandang apa dah. Dia duduk pandang Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Besar. Aku nak buat ni kerana Allah Tuhan yang Maha Besar. Dia mati pun tak paham. Maka ini syahid yang hebat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jika dia kata, hanya semata-mata pandangnya dan tahunya akan kebesaran dan kemuliaan dan kesempurnaan raja itu maka menjadilah datang pada hatinya suka hati bertelut dan sujud dia kepada yang mustahak sujud dengan putih hening hati bukan kerana sesuatu ataupun apa-apa. Dia buat ni semata-mata kerana hati dia bersih yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenar-benar ikhlas. ...di sisi agama. Ada pun yang lain itu. Dia kata, ima lepas daripada murkanya... ...atau pun lepas daripada marahnya... ...serta mendapat balasannya... ...atau dapat balasannya... ...serta kasih sayangnya... ...ataupun dapat kasihnya... kasih, ...serta limpah dalam ni'mat dan belah kesihannya... ...maka ambil pilihlah wahai saudaraku. Niat yang ikhlas itu. Dia kata, tu dia. Kita ini mengaji, ini nak pi ke peringkat itu sampai ke peringkat illa batira awajhi rabbihi ala wala saufa yarda itu peringkat kemuncak apa yang manusia cari sebenarnya illa batira awajhi rabbihi ala man nak mencari keridaan Allah Tuhan yang Maha tinggi wala saufa yarda dan mudah-mudahan Allah redha kita dapat iaitu kita dapat kebaikan dunia dan isinya muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian masalah dia kata Dalil niat itu berpangkat-pangkat ialah sabda Nabi saw. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulik, fahijratuhu ilallah wa rasulik. Maka barang siapa ada hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya pada niat dan kasatnya, maka hijrahnya itu diangtibarkan kepada Allah dan Rasulnya pada hukum dan pada syarak. Jadi. Nabi SAW kata Tak apa hijrah daripada Mekah ke Madinah dulu Hijrah kerana Allah Bukan ada kerana lain Maka dia dapat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Yang ni Barang siapa niat Dengan hijrah semata-mata Nak mencari wajah Allah Yang ini, nak mencari keredaan Allah Nusaya berlaku pahalanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita cari keredaan Allah Kita dapat pahala Begitu dan barang siapa yang hijrahnya kerana syahwat dunia Yang mendapat dia akan dia semata-mata Ataupun kerana perempuan yang boleh bernikah dia dengan dia fa Maka hijrahnya kepada barang yang berhijrah ia kepadanya Kalau kita niat lain dapat hak lain tu Niat malam ni, main nak cari ilmu. Dapat ilmu. Tak dapat keredhaan Allah. Tapi kalau main ni, niat dia nak cari ilmu, supaya dengan ilmu tu, kita boleh perbetul mana-mana yang tak betul. Mudah-mudahan bila amalan kita betul, kita dapat keredhaan Allah, kita dapat keredhaan Allah. Tapi kalau niat kita terhenti setakat nak cari ilmu, nak bagi kita ada ilmu lebih pada kawan tempat kerja kita, dapat ilmu. Bukan tak dapat, tapi tak dapat kerajaan Allah. Maka tidak heran, ramai manusia belajar ilmu, dapat ilmu, dapat ijazah. Tetapi kemudiannya lawan agama. Pasti niat dia, nak cari ilmu, Tuhan bagi ilmu ke dia. Boleh bercakap Arab fasih, boleh baca ayat Quran perlerrr keluar di mulut, boleh semua boleh. Dari segi ilmu memang dia satu orang yang berilmu. Tetapi dia satu orang yang tidak dapat keredaan Allah. Maka dia buat benda kena dengar idea-idea. Dia kata niat busuk tak boleh pahala apa Ketahuilah saudaraku. Adalah niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas. Dia kata kalau tak ikhlas itu dia panggil busuk kalau tak ikhlas kerana Allah busuk nama dia busuk dia kata seperti niat setengah daripada orang yang tidak zahir perbuatannya dan usahanya melainkan kerana kemasyhuran dan juga gah nama tu dia dia bukan nak cari keridaan Allah tapi dia nak cari populariti popular memang dapat populariti memang dapat orang satu dunia kenal dia popular dia ni, tapi dia dapat populariti, dia tak dapat keredaan Allah bukanlah bermaksud semua orang yang popular tu tak dapat keredaan Allah, orang yang berniat nak cari populariti, dia tak dapat keredaan Allah tapi kalau dia niat nak cari keredaan Allah, dalam keadaan apapun dia bercakap hak benang hak Allah suruh, walaupun dia popular tapi dia popular kerana bercakap benang, dia dapat keredaan Allah, insya Allah. dia macam tu Ataupun kerana niat nak menghimpun wang dan menghimpun kekayaan supaya dapat bersedak-sedak syahwat dan sebagainya. Maka iaitu semuanya tidak dapat pahala. Niat nak cari duit. Buka sekolah agama. Niat tu bukan niat nak didik budak-budak ni bagi reti ugama. Tapi niat nak meniaga. Buka sekolah nak meniaga. Nak buat duit. Dia dapat duit. Dia tak dapat keretaan Allah. Tengok niat apa? Tuhan tahu walaupun manusia tak tahu. Tapi kalau niat dia buka tu, buka sekolah ugama tu, niat dia memang Allah tahu dan dia semelangnya dia tahu niat dia. Dia niat ni nak bagi orang reti ugama, orang terlepas daripada penyakit jahil ugama. Itu niat dia. Dia dapat kerajaan Allah, duit pun dapat. Allah bagi sekali ke dia. Contoh tu, nak channel masuk dalam keikhlasan ni bukan senang. Berapa banyak orang yang ikhlas, orang tuduh kata tak ikhlas. Berapa banyak orang yang tak ikhlas, orang kata ikhlas. Tak boleh tahu benda ni benda subjektif. Benda yang ada dalam ni Allah saja yang tahu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dan tiada di akhirat esok melainkan bala semata-mata. Tak boleh apa. Duk nampak di atas dunia ni buka sekolah agama. Duk nampak ke orang ingat boleh pahala. pi sana tengok tak ada apa rupa-rupanya. Dan juga di dunia mendapat nama yang celah. Akhirnya di dunia orang tahu. Rupa-rupanya dia ni bukan nak cari kerendaan Tuhan Akhirnya orang tahu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Masalah dia kata Niat yang busuk. Amatlah kuatnya sekarang ia Taun niat yang busuk. Amatlah kuatnya sekarang ia mengamuk Misalnya kalau seorang pergi mengerjakan haji Dengan senang niat dia berpindah kepada Supaya dapat nama terpuji dan bermegahkan habis wang dan habis gaji penat dan susah mendapatkan gelaran tu Haji dia kata so dia, dia tulis, bunyi, bunyi macam pantun pula ayat dia ni ha? dia kata benda ni, ni ni niat yang busuk ni dia macam penyakit ta'un dia kata mengamuk sakan ni dia merebak cukup cepat ramai orang kena dengan wabak ta'un ni wabak penyakit niat tak betul ya, ni hatta dia kata orang yang pergi Mekah nak buat haji pun boleh boleh kelencong lagi. Pergi Mekah, buat haji. Dia kata tujuan dia apa? Tujuan dia semata-mata kerana nak megah. Kata dia habis duit. Dia habis RM10,000. Dia habis RM12,000 untuk pergi ke Mekah. Dia megah dengan dia habis duit RM12,000. Dia penat. Dia susah. Dia kata bukan senang nak pergi buat haji. Penat, susah, payah dan sebagainya. Semata-mata kerana nak dapat gelaran untuk haji aja. Bila balik mai, orang terlupa bubur haji depan marah. Marah sampai tak bercakap, Kenuri tapi, Pasal apa? Pasal kad Kenuri tak tulis Haji Samsuri. Pasal tak tulis tu, dalam kad jemputan Kenuri tu tak tulis Tuan Haji Samsuri, tulis Ustaz Samsuri. Marah tu, tapi megang Kenuri. Marah pasal title tu tak bubur muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana tu dia marah sungguh. Pasal apa? Pasal dia memang niat nak title tu. Balik-balik hang tak bubuh title tu kat aku. Oh Pernah dengar awak sebut Nabi Muhammad ni Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Pernah dengar awak sebut. Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, nabi pun sebut Muhammad saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sangat pada title haji itu? Kan? begitu. Baik, dia kata dan kalau seorang membuka tempat pelajaran dengan senang berpindah niat dia kepada semata-mata kemajuan buka tempat pelajaran, buka pondok, buka sekolah ugama, buka tempat nak mengaji ni, begitu. Akhirnya sudahlah tiada tentu tujuan dan terjadi besar, indah bunyi dan rupa dan menjadi lagak buruk, rambutan jantan. Orang berbunga ia berbunga, orang berbuah dia kosong dan hampa. Om boyak tu, nampak? Buka pondok, buka sekolah ugama, buka mahat tahfiz dan sebagainya Buka tu bagus Tapi niat kau yang buka tu Allah yang mengetahui Allah tahu Kalau niat dia nak mencari keredaan Allah Dia dapat keredaan Allah dan dia dapat rupiah Tapi kalau niat dia buka tu niat komersial Niat dia niat nak buat duit Dia dapat duit dia jadi kaya dia senang hidup dia atas sekolah agama yang dia buka dan sebagainya tapi dia ni ibarat pokok muatan jantan pokok betik jantan atas dunia ni nampak sekolah dia hebat nampak subuh nampak terbit bunga nampak hebat pipi di akhirat sana orang boleh buah dia tak boleh apa bunga hak terbit tu bunga tak jadi buah apa-apa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dan kalau seorang mengarang kitab ataupun mengarang maqala dengan senang terpaling niat dia. Kepada nama jangan kalah. Tulis kitab. Daripada awal tulis tu nak supaya orang kata kitab dia hebat. Nampak? Takut tuan-tuan. benar tuan, tuan nak lebih lanjut lagi benda ni. Baca buku Talbi Su'Iblis. Talbi Su'Iblis dia ada cerita macam-macam. Macam mana Iblis serang alim ulama. Macam mana Iblis serang orang ahli perniagaan macam mana iblis serang seorang guru macam dia tunjuk satu-satu dia bawa main dengan nas, dengan Quran, dengan hadis dan sebagainya, cukup hebat buku tu kalau kita baca tu, dia jadi sejuk kaki nampak tu, hak dia tulis dalam tu tu nampak macam nak main kaki kita. bagus muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sila. supaya masuk di dalam nama pendita, dia karang kita semua ni, tujuan tu, tujuan daripada awal dah dia karang ni, supaya orang panggil dia pendita kalau di universiti baji untuk buat buku dan sebagainya pasti nak profesor madia dapat profesor madia tapi buku tak ada keberkatan buku tak ada keberkatan tak ada siapa terangin nak baca melainkan budak-budak yang mengaji kat dia dia paksa budak-budak ni suruh beli buku dia yang tu saja budak yang beli orang lain tak berasa nak beli keberkatan tak ada Maka ada orang yang macam ni, dia kata pengarang yang bijak, pandai, dia kata dan sebagainya, menunjukkan berbagai-bagai tingkah dan kepadanya ini, ataupun banyak ilmu. Tengok buku karangan, dia kita terbayang lautan ilmu yang ada dekat dia. Ataupun pandai dia memecat ataupun menggahirkan kesalahan orang. Dia pandai, bila dia buat buku, dia tulis tentang keburukan orang. Ni buku-buku politik, ni salahnya. Buat buku, tulis tentang keburukan orang. Orang baca buku, dia omluat dekat orang, ada kata. Nampak? Ada orang yang macam tu. Dulu tuan-tuan, zaman Nabi SAW dulu bahasa bahasa menjadi kebanggaan mereka. Kalau tuan-tuan baca sebab, sebab kenapa Allah jadikan Quran itu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Quran ini jadi mukjizat Nabi Muhammad. Pasal nak ra'i keadaan masyarakat Arab zaman Nabi itu, mereka ni adalah pengagum bahasa nama-nama seperti Imre'ir Qaiz misalannya ini penyair-penyair hebat yang mereka ni menjadi penyair upahan kalau ada satu orang kaya dengan satu orang kaya bermusuh masing-masing akan pitawarkan harga tinggi kepada penyair ni bagi dekat dia bayaran tinggi suruh dia karang satu syair syair tu digantung di dinding kang Kaabah bila orang ramai mai baca, baca syair tu kalau syair tu nak peburuk eh, maka eh akan dicemuh oleh masyarakat seluruhnya. Pasal apa? Tulisan syair dia tu memang boleh boleh kuasai perasaan orang semua. Bahasa tu sampai macam tu. Lah pun jadi macam tu. Lah kalau dia tak suka dekat satu orang buat keluar buku dalil berapa kat dia buat keluar, orang baca buku tu orang menyampah dekat kawan yang ditohmakkan ni. Orang menyampah. Soal betul tak betul itu secondary. Itu soal kedua. Soalnya bila baca orang jadi meluat dekat kawah hadiah kata. Tentang bayangkan kalau benda hadiah tulis tak betul. Eh. Dia tanggung berapa banyak dosa di hari akhirat di depan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tanggung. Ini yang dia nak beritahu. Ha, dia kata pandai memecat dan membahirkan kesalahan orang. Dia boleh tulis satu tulisan. Dia boleh menyebabkan satu orang itu terpelantin daripada orang ramai semua. Orang buang dia ni daripada masyarakat. Kerana tulisan dia. Dengan niat untuk mendapat kepujian. Di samping orang kata, wui dia ni kalau tulis buku memang cukup best. Dia kata buku dia karan betul ya? Dia karan, dia kena karan, dia pencin rambut dia itu, dia kera itu tuan gini aja kita ni, gini saja apapun kita buat kerja ni, nak cari keredahan Tuhan. Kita nak bercakap, pastikan cakap kita tu dapat keredahan Tuhan. Kita nak tulis, pastikan hak kita tulis tu dapat keredahan Tuhan. Kita nak buat apa pun, pastikan hak kita nak buat tu betul-betul sungguh. Kerana hak betul, baru Allah bagi keredahan pada kita. Tak betul, kita tanggung di depan Allah SWT. Tuhan sebut nayal min qaulin illa ladaihi raqibun adid tidaklah satu orang melafazkan satu benda melainkan padanya ada malaikat raqib dan ati demikianlah halnya tidaklah satu orang tulis satu perkataan melainkan padanya raqib dan ati apa juga benda kita buat malaikat raqib dan ati catat kita di diadwa di depan Allah subhanahu wa taala apa yang kita buat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah dia kata dan kalau sekiranya mendirikan satu persekutuan dia buat satu syarikat dengan senang niat dia boleh tergelincang kepada semata-mata biar didengar orang ada berpersatuan dan sepakat dan satu hati dan kemodenan dan kemajuan dan lain-lainnya, dia buat satu persatuan bagoi, mengajak orang duduk ada satu persatuan persatuan yang berniat nak buat benda-benda baik Bagus Benda tu Tapi kalau dia buat tu semata-mata Kerana nak supaya orang semua kata Dia ni bagus Kalau nak yang tu Orang kata dia bagus Habis tak takkan orang kata bagus aja. Dia tak dapat kerebaan Allah Subhanahu wa ta'ala Eh susah Nampak gaya ni susah Susah Kita nak buat naik balik niat kita Bagi duduk atas landasan Yang Allah nak tu Bukan senang Itu sebab dia banyak guna perkataan tergelincir Tergelincir. Makna dia apa? Makna dia kita start cantik. Kita start cantik. Bila kita pergi dah sekerat jalan, dia nak tergelincir. Start mula memang cantik. Kemudiannya, gangguan iblis, syetan, dunia dan sebagainya, menyebabkan kita diril. Kita terkelok daripada ril landasan yang sebenarnya. Begitu. Masalah. Dia kata nasihat kepada saudara. Dia kata, Wahai saudara-saudaraku, semua niat dalam masalah 27 dan 28 itu Tiadalah terbitnya melainkan tidak baik Hak tadi ni contoh hak dia bawa dalam dua masalah tadi Niat nak agah nama, niat nak duit, niat nak puji-pujian Niat-niat hak macam ni semua tak baik kata. Ataupun semanis-manisnya dia sekadar menjadi halwa telinga Habis sangat benda ni masuk telinga, kelok masuk kanan kelok kiri macam tu aja dia kata. Dan bukanlah sekali-kali mengenyangkan akal dan roh ahli ilmu dan ma'rifah. Ma benda ni tak boleh membawa kekenyangan kepada roh hati nurani kita. Nah, tuan-tuan banyak, tuan-tuan. Kita dengar kadang-kadang kita dengar orang bagi nasihat dekat kita. Orang bagi nasihat dekat kita, kawan kita, orang tua pada kita, siapa-siapa bagi nasihat dekat kita, guru kita bagi nasihat dekat kita. Ada kadang tu guru tu kalau dia bagi nasihat, dia masuk main dalam hati ni. Kita dengar tu jadi kita jadi dengar sekali dengan kepala duk fikir, rasa di sana sini ada kelemahan, kita nak kenapa baik, kita nak kenapa betul, ada macam tu. Ada kadang-kadang orang bagi nasihat kat kita tak maik ke hati kita. Tak maik. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk keluar masuk keluar, Tak ada satu benda yang dekat kat kita. Ada satu orang nasihat dekat kita, Abang dekat kita tentang semayang malam ni bagus. Dia abang yang tu saja. Tajuk dia semayang malam ni bagus. Dia terang dekat kita tentang bagus ni semayang malam ni. Malam ni kita semayang. Dia maik ke hati. Malam ni kita semayang. Kalau malam esok, malam lusun, tak semayang. Malam ni kita semayang. Maknanya hak dia cakap tu singgah dia dih. Tapi ada orang mai cakap tajuk semayang malam juga kita dengar dengar pak berasa nak buat langsung. Dia tawa sahabat-sahabat tawa. Kita habis kita tolong kita nak kereta kita naik motor kita berjalan kaki balik tak bawa benda tu balik tinggal ni tinggal di masjid lagi dah. Nampak beza dia lagu tu. Ada benda kadang-kadang dia mai kat kita dia jadi halua telinganya dengan antara maghrib naisyah habis habis habis habis habis tunggu, balik ke rumah tak buat balik langsung tapi ada kadang-kadang orang ni dia bercakap dia campak mai ke dalam hati kita dia jatuh debuk debuk debuk dalam hati kita duk berasa aku malam ni kena buat lama dah tertinggal tak buat kita berasa kita bersalah dan sebagainya Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bukanlah sekali-kali mengenyangkan akal dan roh ahli ilmu dan ahli ma'rifah. Ma Salinkan niat kepada yang betul. Dia kata, Allah macam ni. Ni, Syekh Marbawi bagi nasihat kat kita. Lah ni, dia kata, masing-masing kita niat bagi betul. Kalau sebelum ni ada tak betul sikit sebanyak dan sebagainya, istighfar kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim aku selama ni. Aku nak perbetul balik. Angkat buk hati landasan dia balik. Aku nak betul. Aku nak keredaan Allah yang tu. Sebut bagi banyak-banyak kali. Seratus kali, seribu kali sebut ni. Bagi hati kita dengar ni. Aku buat ni kerana Allah. Aku buat ni nak cari keredaan Allah. Aku buat ni sebut, sebut, sebut, sebut. Lama-lama insya Allah kita dapat yang kita nak tu. Kita nak cari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Susah tentu lah. Eh? Nak lawan dengan iblis syaitan ni susah. Kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala tak kata le iblis syaitan ini bagi kamu aduom mubin dia kata musuh yang terang nyata terang terang dia nak pulak kita bagi jahanam terang terang dah niat elok dah sampai sebelah jalan dia dah kita bagi jatuh tenggulin tunggimikulaimoh dia tak takbir kita ni pasal apa? Terjadi dah sumpah depan Tuhan, la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin dia kata. Ya Allah, dia kata demi Allah aku akan sesatkan seluruh anak cucu ada. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas di dalam melakukan amalah Hak ni aku tak upaya dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata iaitu niat untuk menjunjung suruh Allah dan menjauhi yang ditegah. Perbetulnya balik niat kita. Dan jalankan sebagaimana undang-undangnya yang tersenak dalam Quran dan dalam hadis dan kitab-kitab yang berasal daripadanya. Kita nak ikut Quran dan hadis Nabi dan kitab-kitab yang tidak lari daripada Quran dan hadis Nabi. Kerana apabila niat itu ikhlas dan baik daripada mula, dia kata. Neskaya berkat ia Dan terbit buah paedah yang ranu Kalau niat kita ikhlas daripada awet Tuhan bagi keberkatan dekat kita Tuhan bagi Tuhan tak kedekut langsung nak bagi ke kita Berkat ni apa tu Susah lah bercakap tentang berkat Setengah orang dia faham berkat ni Bila dia meniaga Dia start dengan modal 500 ringgit Lepas 3 bulan dia dapat 5000 ringgit. Dia kata perniagaan dia berkat. Ada orang dia nampak macam tu. Dia nampak daripada modal 500 lepas sebulan dapat 5000. Dia dok nampak menyaga dia berkat. Sebenarnya berkat bukan macam tu saja. Mungkin itu salah satu daripada keberkatan. Kadang-kadang berkat ni dalam bentuk lain. Kita ada 5 ringgit. Duit 5 ringgit tak bertambah, tak jadi 50 ringgit. Tapi duit lima ringgit tu sampai seminggu duk ada lagi lima ringgit. Tak habis. Sebab apa? Pergi kedai makan orang belanja. Itu satu keberkatan. Kalau sekali tak apa, dua kali tak apa. Ni sampai macam tu saja. Tuan-tuan tahu orang yang baik-baik ni. Orang yang baik-baik. Kalau dulu Haji Abdullah Fahim, Tok Guru Haji Ahmad, Tuan Husin, Puan pokok Pukok Senar dan sebagainya. Orang macam ni. Orang Orang ikhlas kerana Allah. Orang yang macam ni, ni orang ikhlas kerana Allah. Mereka ni kalau keluar pergi kedai ni memang pegang apa pun ada orang bayar duit. Tak pernah minta seorang orang bayar duit. Apa yang dia nak ambil, apa yang dia nak makan, apa yang dia nak beli, tak pernah minta seorang orang bayar duit. Sampai nak keluar pergi kedai, kena sembunyi-sembunyi, kena sorak Pas Sebab dia pun tak suka dengan orang tu belanja sepanjang masa ni. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, dia buka hati orang semua, orang nak belanja dia. Kalau ada RM5, hari ni ada RM5 sampai sebulan, duit RM5 tu tak boleh nak belanja. Berkat. Sedangkan makan dia, minum dia apa, semua cukup. Tapi duit RM5 tak habis. Itu berkat sebenarnya. Ini keberkatan. Satu benda yang kita nak terang pun kadang-kadang orang tak nampak. Kita hari ni ada RM50, itu habis. Tapi ada orang hari ni ada lima ringgit sampai hujung bulan. Lima ringgit duduk ada lagi. Tapi dia macam biasa. Time orang makan, dia makan. Time orang minum, dia minum. Cukup dekat dia. Pakaian apa semua ada saja. Allah nak buka pintu keberkatan. Orang may bagi dekat dia. No dalam Quran Tuhan kata. Man yattaqillah yaja'allahu makhraja wa yarzuku min haisula yahtasin. Tuhan kata barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pertama Allah buka kepada Allah tunjuk dekat dia jalan keluar daripada masalah dia tak ada masalah Ada masalah Allah tunjuk jalan keluar ada masalah Allah tunjuk jalan keluar dia tak ada masalah Itu satu yang kedua wa yarzuquhu dan diberi rezeki kepada dia من, daripada sumber la yahtasib yang tidak disangka-sangka mana dia tahu dia pun tak, tak tahu tak tahu tengok ada orang main hantar berah dua guna hidup di pintu dapur tak tahu tak pernah minta apa. tak tahu siapa pun tengok-tengok ada berah tanya bini dia bini dia kata tak tahu siapa tu tadi main-main berhenti kereta buat curun dia kata nak hadiah kat kita macam tu saja tengok adalah rumah tu ada lagi macam-macam rezeki yang Allah hantar main daripada sumber yang tidak disangka-sangka tak pernah sangka Allah hantar main Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Bukan nanti cucuk guru, bukan nanti orang-orang macam ni aja Kita pun kadang-kadang berlaku benda ni. Kalau Allah nak bagi keberkatan kepada kita, berlaku benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a. Dan niat yang tiada ikhlas itu sampai dan zahir dia sebagaimana tiada ikhlasnya juga. Demikian juga kalau kita tak ikhlas, dia kata nampak kita tak ikhlas. Kalau dihalau... Kalau dihalakan kepada dunia maka dapat dunia. Kalau niat kita nak cari dunia dapat dunia. Dan kalau dihalakan kepada nak bersedak-sedak maka dapatlah bersedak-sedak. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yantihuha." Maksudnya ada barang siapa yang hijrahnya itu yang ni Niat hijrahnya itu Kerana dunia Yang mendapat dia Akan dia semata-mata Atau kerana perempuan Yang boleh dia bernikah dengan dia Maka sabda Nabi Fahijratuhu Ila maha jarah ilai Maka Niat hijrah kepada barang Yang hijrah dia kepadanya tiadalah kelain lagi Itu dia Kalau niat nak cari dunia Dapat dunia Dapat Bukan tak dapat Buka sekolah agama Niat kerana nak cari duit Nak buat meniaga Buat sekolah nak meniaga Dapat duit tapi budak-budak yang keluar daripada sekolah dia tak jadi. Tak jadi macam yang dikehendaki oleh ibu bapa misalnya. Nampak. Nampak begitu. Tonton tengok zaman Nabi dulu. Ada orang jahat. Niat jahat buat masjid. Dia panggil masjid dhirat niat dia niat asal dia buat masjid buat masjid ni bagus bukan tak bagus buat masjid ni bagus tapi dia buat masjid dengan niat asal dia apa dia niat dia dia nak divert orang dia nak tarik orang daripada pergi semayang ni masjid Nabawi masjid apa nu nak bagi main masjid dia dia buat masjid dia lebih hebat daripada masjid Nabawi lagi panggil Nabi pula main resmi masjid dia niat dia tengok mata kasar bagus lah ada satu orang yang sanggup keluar duit belanja buat masjid elok bagus tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu niat dia tu niat apa? Niat nak bagi orang tak pergi ke masjid yang penuh. Keberkatan tu suruh masjid dia. Nabi s.a.w. atas sifat manusia biasa. Atas kapasiti manusia. Nabi nak pergi. Memenuhi jemputan dia. Allah subhanahu wa ta'ala bagi tau dekat Nabi. Jangan pergi kerana ini masjid dira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w tu niat tu Allah subhanahu wa ta'ala tahu cakap mana dia niat Tuhan bagi jadi tapi akhirnya nampak tak betul ni bermula asal hadis menyebutkan nikah itu ialah ni hadisat tadi ni yang Nabi kata faman kainat hijratuhu li dunyaya yusibaha aw imra'atin kihuha Barang siapa yang hijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan hak dia nak pergi menikah di sana, di Madinah tu. Asal ceritanya dia kata kerana berlaku ke atas seorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu menurut seperti riwayat Al-A'nas. Dan lafaznya daripada Abi Wail. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia adalah pada kami. Seorang laki-laki. Abdullah bin Mas'un kata di kalangan kami ni adalah satu orang sahabat laki-laki. Dia tinggal diam di negeri Makkah Al-Musharrafah. Dia ni duduk di Mekah. Seorang daripada sahabat Nabi ni, dia ni laki-laki, dia orang Makkah, Duduk di Makkah. Telah meminang dia seorang perempuan. Nama perempuan tu Ummu Qais. Nama perempuan yang dia minang ni nama Ummu Qais. Ummu Qais ini tinggal dia di negeri Madinah. Dia pergi meminang satu perempuan yang duduk di Madinah. Dia duduk di Mekah. Dia meminang perempuan yang duduk di Madinah. Maka enggan perempuan itu berkahwin dengannya. Perempuan itu tak mau kahwin dengan dia. Perempuan itu kata, tak boleh. Ayah aku kata, kalau nak kahwin, kena dengan orang Madinah. Sebab dia tak mau aku ni esok lepas kahwin, tinggal dia. Dia mau aku kahwin orang Madinah. Oleh kerana hang orang Mekah, aku tak boleh terima. hang. Walaupun hati aku suka dengan orang. Pembuatan itu kata lagu itu. Maka katanya, bagaimana engkau hendak berkahwin dengan aku? Kerana engkau tinggal di Mekah dan aku tinggal di Madinah. Sekiranya engkau mau nikah dengan aku, marilah pindah ke negeri Madinah. Pembuatan ini kata, umur Qais kata dekat dia, kalau sekiranya betul hang nak menikah dengan aku, hang kena main duduk di Madinah. Jadi kalau menikah nak suruh aku pergi di Mekah, tak nampak jalanlah. Dia kata, kecuali hang main Madinah, menikah dengan aku duduk sini. Barulah boleh. Maka lelaki-lelaki itu pun berhijrahlah ia. Dia pun dalam masa yang sama Nabi suruh sahabat-sahabat hijrah Mecca ke Madinah. Dia tumpang tuaih. Dia pun duduk dalam satu rombongan, berlarak sama-sama daripada Mekah ke Madinah. Nampak tu macam orang lainlah hijrah kerana perintah Allah dan Rasul. Tetapi dia ni rupanya seorang-seorang Dia bukan kerana perintah Allah dan Rasul. Tapi kerana imra'ah. Kerana satu perempuan yang, kihuhah, yang dia nak pergi menikah di sana. Niat dia tu. Nampak cantik satu kumpulan. Tapi dia ni Tuhan identify dia sebagai satu orang yang tidak menepati syarat ikhlas yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jadilah dia menikah dengan perempuan umur kais itu dapat dia dapat perempuan itu dia menikah dia sampai di Madinah menikah dengan perempuan itu dia dapat perempuan itu tapi dia tak dapat keredaan Allah subhanahu wa ta'ala kerana hijrah mencari keredaan tadi dia tak dapat begitu masalah wajib pindah dari Mekah ke Madinah sebelum kemenangan Nabi SAW AS ambil Mekah daripada tangan kapiah maka kemudian daripada sudah dapat Mekah ke dalam tangan orang Islam, maka tiadalah wajib berpindah lagi kerana maksud asalnya dengan demikian ialah supaya bersatu Islam sama Islam dan menjadi ramai. Maka kemudian daripada menang Islam ambil Mekah, maka tiadalah berhajat lagi kepada hijrah. Dia kata, tu dia. Dulu ni, masa orang Islam minoriti di Mekah, Allah suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah. Pasal apa? Pasal di Madinah ada seketi Islam, Mekah ada seketit kenapa kamu tak hijrah pergi sana kumpul kekuatan Islam supaya jadi ramai kita kalau sikit sini sikit sini sikit sini buat apa orang tak heran tapi kalau kita berimpun ramai-ramai orang takut apa yang duk jadi di Palestin lah macam tu lah sampai hari pertama persidangan OIC hari pertama persidangan OIC tak boleh nak capai kata sepakat tentang ta'rif ta keganasan takkan merepek lepas ni balik. Belum lagi nak buat keputusan untuk tentera Islam sama-sama bergabung. Jadikan pasukan tentera bersekutu untuk turun lawan dengan Israel. Tak lagi. Belum bincang yang tu lagi. Baru bincang definisi keganasan. Baru nak kata ganah ni, apa definisi dia? Tak capai kata sepakat. Yang kata negara OIT ni. Malaysia kata lagu ni Saya Indonesia kata lagu ni Saya Kuwait kata lagu ni Saya lagi Masir kata lagu ni Saya lagi Iraq kata lagu ni Saya tengok malam Kita sambung esok pula Duk sembang pasal definisi keganasan Tak habis Tak dapat kata sepakat Ni yang kata orang Islam Sama lah Dengan kita orang Melayu di Malaysia ni pun sama Pak habis-habis Cari titik punca-punca yang boleh jadi bergaduh kita ni Sama-sama du main masjid lah cari pasal tak cukup tu anak murid tolong ucok kalau ni bagi lawan dengan ustaz sana anak murid sana ucok ustaz sana suruh lawan ustaz sini tak habis cerita tu pun apa kesudahan kita benda-benda macam ni tak boleh selesai kita kalau nak buang satu lungguk sampah yang kotor mencemarkan kita pakai satu lidi kita nak pergi buang patah lidi tu tapi kalau lidi-lidi ini -lidi digabungkan diikat menjadi satu penyapu boleh buang. Walaupun ambil masa. Boleh buang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Bersatu atas nama Islam. Atas nama Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. hang SAW. Kita ikut Quran, kita ikut hadis Nabi. Quran kata macam mana, hadis kata macam mana. Kita kena ikut macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dari segi teorinya begitu. Dari segi praktikalnya susah nak buat. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW dulu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kerana Allah suruh hijrah daripada Mekah ke Madinah. Pasal di Mekah ada Islam sikit. Madinah ada sikit. Hijrah hak Mekah ni pergi Madinah. Gabung orang Islam yang ada di Madinah jadi ramai. Bila ramai masuk balik ke dalam kota Mekah. Dan dapat membuka kota Mekah tanpa tumpah darah. Begitu. Ada juga satu perpindahan, satu hijrah yang berkekalan hukumnya kepada kita. Walaupun hukum hijrah Mekah ke Madinah, lah tak lah dah. Lah kalau duduk Mekah, boleh duduk dalam Mekah. Tak payah dah pindah ke Madinah. Fasal apa? Fasal di Mekah pun orang Islam semua dah. Tak payahlah pergi duduk baca hadis ni. Habis contoh imam Masjidil Haram pakai angkat bed, pindah pergi Madinah pun tak. Dia kata, hukum perintah hijrah daripada Mekah ke Madinah ni habis dah. Fasal apa? Fasal lah ni Mekah orang Islam belakang dah. Tetapi hukum hijrah ni dia kata masih lagi berterusan iaitu hijrah daripada negeri kafir ke negeri Islam. Oh ini masih lagi on lagi. Kalau orang Islam duduk di negeri kafir, sehingga kan dia susah sampai nak buat apa pun susah negeri kafir maka ada baiknya dia tinggal negeri itu kalau sekiranya -sekir dia tak boleh buat apa dah negeri itu pun dia itu kena tekan aja. hijrah daripada negeri itu cari negeri yang Islam ada ramai yang dia boleh buat amalan Islam tanpa diganggu banyaklah tentang Kalau nak tengok benda ni banyak orang Islam merata dunia lah ini ada tapi minority dengan majority orang Islam hak minority di mana-mana negara dalam dunia ni kena tekan belakang kena tekan belakang sampai orang islam hak nak sama pun di bosnia dulu lebih korang aja islam puak-puak puak puak-puak puak, -puk, puak, -puk, kerut, puak apa ni balance dengan islam ni lebih kurang balance pun kena tambah orang islam minority lagi kena tentu baca lah dalam internet ada banyak cerita-cerita maklumat tentang benda-benda ni semua daripada majalah-majalah internasional dan sebagainya baca cerita bagaimana minority islam di amerika syarikat lah ni kalau satu masa dulu, mereka boleh menyianggah dengan bebas, tak ada siapa kacau, lah susah dah. Lah susah dah. Kalau satu masa dulu, mereka boleh simpan janggut panjang mana, mereka nak simpan, mereka bebas simpan, orang tak kacau, lah susah dah. Lah ada janggut lebih sikit, dia airport daripada londek, bagi telanjang semua, check habis, semua saja buat bagi susah. Semata-mata kerana, hang ada identiti Islam. Nak meniaga kedai makan, macam-macam tekanan mai. Kalau dulu lebih kurang tak kisah, lah ni semua nak ikut buku, oh yang ni salah, yang ni tak betul. Nak cari makan pun susah dah lah ni. Pasal apa? Pasal mereka duduk di negeri, minority Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau duduk dalam keadaan macam tu, dalam keadaan minority, sampai nak buat buat Islam tak boleh. Sampai masjid nak buka mikrofon tak boleh. Sampai nak berimpun ramai sikit, tak boleh. Sampai macam tu, hijrahlah ke mana-mana negeri yang berdekatan dengan dia, yang orang Islam ramai di sana. Hukum tu masih jalan lagi. Tetapi pada hakikatnya ialah bertujuan untuk nak menjauhkan diri daripada barang yang dibenci Allah kepada barang yang disukainya. Itu tujuan hijrah sebenarnya kerana kita nak tinggai benda tak elok, nak pergi kepada benda elok. Itu maksud hijrah yang sebenarnya. Dan ada suruh yang demikian di dalam hadis Sabda Nabi sallallahu SAW Al-Muhajir Man hajarah Manahallahu anhu Maksudnya bermula orang yang sebenar-benar Hijrah itu ialah Orang yang meninggalkan dia Barang yang ditegah Allah daripadanya Itu Muhajir yang sebenarnya <tuh> Dia ada buat benda yang tak, tak elok Tuhan tak bagi buat dia ada buat Eloklah tinggal buang benda tu. Tinggal benda tu tu dipanggil dia ni muhajir, orang yang berhijrah. Selama ni dia duk kerja cari makan main kugiran, misalnya. Selama ni. Satu hari kawan pi bagi kaset agama apakah sambil naik rita pasang dengar. Dengar-dengar-dengar eh dia berasa tak selesa dengan kerja dia duk buatlah. Misalnya begitu. Ada tak tuan-tuan kek yang macam ni ada? dia selama ni cari makan macam tu cari makan duk main kugiran cari makan benda tak elok lah benda yang agama memang pandang tak elok dia duk kerja macam tu cari makan benda macam tu satu hari orang mai bagi kat dia satu keset dia pasang dengar-dengar-dengar eh dia berasa tak sedap berasa tak selesa kita ada sahabat duk kerja di hotel duk kerja bahagian ni duk lulus ni duk lulus apa minuman-minuman keras apa di hotel dia duduk tu post dia tu bila barang nak keluar daripada stok dia nak kena sign keluar hari ni keluar apa botol apa botol dia nak sign. Bila duk main mengaji duk dengar cerita pasal arak ni bukan orang yang minum saja yang bersalah. Semua yang bersangkut dengan arak salah belakang Sampai kawa hak pi jadi guard, pi jadi watchman jaga pintu pagar kelang arak pun dianggap bersubahat dengan arak mak termasuk dia ni hak dua sen ni botol kelong botol malam ni esok botol hak dua sen ni pun sangkut juga dia tak sedarlah dia fikir tak kesudah tidur tak lena susah hati dan sebagainya akhirnya buat keputusan pergi cari kerja lain insyaallah. Eh. Kalau berhenti benda-benda macam ni niat kita ikhlas. Niat kita pasal apa? Pasal Nabi SAW kata orang yang berhijrah itu ialah orang yang hijrah tinggal benda yang Tuhan tak suka. Ni benda aku dok buat ni Tuhan tak suka. Aku nak tinggal benda ni. Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu rezeki kepada dia insyaallah. Dia begitu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jadilah kiranya kadar itu. menerbitkan buah faedah hadis ini, ini hadith -in, Nama l l ni hadis ceritain namal a'mal lebih niat ni dia kata dia rasa cukup supaya tentulah dia kata perbahasan dia dan bermaksud pula mau mula masuk di dalam sahih al-tirmizi awalnya daripada babu tahara nah, kita akan bincang dengan tu imam dengan jawatan kosong masjid tajuk apa kita nak baca selepas ni adakah kita nak baca bab tahara ataupun kita nak baca bab lain saya ada beberapa cadangan. Sambung bakmi pun bagus juga. <tuh> Tapi dia tajuk yang agak asaslah. Dia akan cerita pasal ayam, ayam mutla, ayam apa. Saya lagi dia cerita pasal nak ambil ayam semayang, basuh tangan, basuh muka, apa semua. Di rumah cerita macam ni. Dia adalah benda-benda yang kita semua pun tahulah. Benda asas. Kecuali kalau ada pun satu dua selekoh patah. Yang kita terlepas pandang, kita terlalai. Di antaranya cerita hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang bencana orang-orang yang tidak memelihara tumit ketika berhuduk. Nabi SAW kata, "Wailun lil aqab Nabi kata, Nabi kata, kebinasaan ataupun kecelakaan ke atas mana-mana orang yang ambil ayat semayang tetapi tak memperhatikan tumit dia tumit kaki dia kerana tidak tidak basah tumit ambil ayam semayan ambil ambil, ambil ambil sampai tang basuh kaki cedok curuk belah depan aje curuk-curuk tumit tak kena kawasan tumit itu kawasan wajib sampai ayam. wuduk dia curuk kod depan aje belakang ada besar ujung jari tak kena air semayan nabi SAW kata wailun lil aqqa minan nar nabi kata kecelakaan bagi orang yang ambil air semayam tumit dia tidak kena air maka dia di neraka nabi kata ah ha, ini dia panggil selekoh selekoh patah dalam bab wuduk kita selalunya bab ni kita take for granted kita take for granted kita anggap ini benda mudah Allah apa ni dia baca apa air semayam kita kata begitu tuan-tuan pernah jumpa hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi cerita tentang ha, satu hari nabi berjalan dekat kubur Marr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala kuburaini dia kata nabi berjalan di atas dua kubur berjalan lintas kawasan kubur lalu dua kubur ni nabi kata in innahuma yu'azzaban nabi kata ni dua-dua ada dalam kubur ni la ni tengah duk kena azab sahabat tanya nabi ya Rasulullah pasal apa apa depa ni kena azab nabi sallallahu alaihi wasallam kata seorang tu dia kena azab Pasal dia ni An-Namimah Duk atas dunia ni tak habis-habis Kerja, duk pelaga orang an Maksud dia, hidup pelaga orang cakap kat kau ni bagi kau ni marah kat kau ni pergi jumpa kau ni cakap bagi marah kat kau ni ni kejar dia masa di atas dunia dalam kubung dia kena azab sampai bila sampai tiup sangkakala yang pertama dia akan terus dia azab daripada hari mati dia sampai malaikat tiup sangkakala yang pertama berlaku kiamat baru berhenti azab kubung nak sambung azab neraka pula dan yang kedua pasal apa pasal dia ni ketika dia buang ayam dia tak jaga Ya ni ada dua tiga riwayat lain tentang benda ni. Ada satu riwayat dia kata fakana la yastiru min baulih. Dan adalah dia ni dia tak jaga ketika buang ayam kecil. Tak jaga, la yastiru, maksudnya tak jaga. Imam Nawawi kupas apa maksud yang kata tak jaga ni. Di antara yang dimaksudkan dengan tak jaga ni ialah dia bila dia pergi buang ayam kecil dia pergi buang di tempat terbuka orang semua ada tengok dia tak tahu malu tu tak jaga tak jaga kehormatan diri masuk dalam waktu juga dan di antara maksud tak jaga tu ialah dia apabila pergi buang ayam kecil dia basuh ni dia buat mudah dia basuh tu, dia buat mudah. Dia buat basuh lebih kurang aja. Dia tak tuskan ayam kencing dia dan sebagainya, dia buat mudah. Dengan kerana dia buat mudah, maknanya dia satu orang yang tak jaga tentang benda ni. Saat lagi bila dia pakai seluak balik, ayam duduk keluar lagi. Ayam kencing duduk keluar lagi. Kena seluak dia, menyebabkan seluak dia bernajir. Dia nak semayang, kau semayang pun macam tak semayang, Nabi kata. Semayang tak sah. Itu juga masuk dalam kumpulan tak jaga, dia kata. Ataupun Imam Nawawi kata dia pi buang air kecil, dia buang air kecil sambil berdiri misalnya. Air kecil tu memercik. Sampai kecik mai ke pakaian dia. Dia jenis macam tu jenis tak jaga. Orang ni, kita ni kalau nak masuk pancung, nak masuk bilik ayam, nak buang ayam ni, lipat kaki seluak ni, naik sampai ke atas habis, pastikan kita duduk dengan tertib dan sebagainya. Kita pastikan benda tu kita jaga elok. Pasal apa ni, saat lagi kalau dia merecik, kena seluak kita apa ni, kita nak pakai semayang, kita jaga sampai macam tu. Ada orang tak jaga? Lagu mana, lagu tu ajar, pitang mangkuk pun jadi, tak apa pun dia merecik, kena apa pun dia tak kisah, saat lagi dia ambil semayang, dia semayang macam tu. Ya. Dia tak kisah. Jenis macam ni pun Imam Nawawi kata tak jaga juga. Boleh menyebabkan kena azab dia dalam kubung lagi dah sementara nak tunggu datangnya kiamat. Tuan-tuan, jaga buat baik. Kadang kita duduk baca bab besar-besar tu. No. Duduk baca bab ekonomi, duduk baca bab apa semua cuai beli, apa semua hebat dah. Baca bab insurans dalam Islam apa semua. dok kencing dok motik seluar lagi. Ada juga ha, macam tu. Pasal apa? Pasal dia anggap benda-benda macam ni, dia take for granted. Dia anggap benda macam ni, benda kecil. Maka dengan kerana itulah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebahagian depa ni yang kena azab ni pasal depa menganggap benda tu kecil laisa bikabirin fi za'nihima dia kata. Mereka menganggap benda ni bukan benda besar, bukan benda besar pada anggapan depa. Depa anggap ni benda kecil, sebenarnya di sisi Allah ini besar. Pasal dia melibatkan sokbatai ibadat yang kita buat. Ah ini bab pahala. Mak jadi jangan kita ingat cara semayang ambil semayang lagi tu aja saya akan jumpa hadis bagaimana Nabi SAW ambil ayat semayang daripada awal sampai habis Nabi ambil ayat semayang Nabi basuh daripada tangan sampai pergelangan tangan tiga kali lepas tu Nabi komok tiga kali lepas tu istinshak dia bagi kisah ayat masuk dalam hidung tiga kali kita tak buat lah yang tu. kita pakai komok je tangan komok bersama muka lah dalam hadis Selina Ali bin Abi Talib dia tunjuk cara wuduk dia kata tengok dia kata aku nak tunjuk cara wuduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dia wuduk tangan sampai pergelangan tangan dia kumuk lepas tu dia syak, ayam masuk dalam hidung tiga kali lepas tu dia basuh muka tiga kali tangan daripada ujung jari sampai siku tiga kali tiga kali dia sapu kepala sekali ada hadis kata macam tu kan lepas tu basuh selingat kaki selingat pula habang pula luang dan dalam telinga. Dalam telinga, bukan masuk dalam lubang telinga. Dalam cuping telinga. Sapu semua. Lepas itu basuh kaki sampai habis kawasan tumit semua Nabi pastikan basuh. Bahkan ada hadis kata sampai ke bab, sampai ke perut tapak kaki. Basuh pastikan semua sampai ayam. Lepas itu, habis itu Selina Ali dan Abi Talib dia ambil ayam yang baki daripada ayam yang dia berwuduk tu. Dia beruduk bukan macam pola. Kitalah, mewah ayam berum, berum, berum. Buka pancang, kau... Kita lah daripada dulu ayam. Negeri Arab. Nak dapat ayam susah. Ayam buah dalam bekas. Baki ayam yang dia beruduk tu, dia minum. Macam apa? Serina Ali kata, aku tengok Nabi SAW. Habis dia beruduk semua, dia minum. Dengan baki ayam yang dia beruduk ni. Maka aku buat macam Nabi buat. Dia Ha, ini ada perbahasan ulama lah dalam soal-soal macam ni sunnah ke, apakah dia ada perbahasan ulama? Jadi ceritanya tuan-tuan, bak taharah ni jangan kita pandang rendah, jangan kita pandang kecil. Itu satu cadangan. Cadangan kedua, kita mungkin sambung tajuk yang kita baca di Kelang Lama. Itu bak nikah kahwin. Ha, kita nak baca bak nafkah, kita nak baca bak palak cerai apa semua yang ni pun penting juga dalam dalam masyarakat. Orang yang silap kita ni. Sebab kadang-kadang dia tak tahu ucapan dia tu sebenarnya dah menyebabkan tercerai isteri dia dan sebagainya dia tak tahu. Itu juga penting. Jadi nanti saya bincang dengan ustaz kita. Jadi imam kita tengok macam mana. Jadual bulan depan kita keluar. Jilid berapa kita nak baca. Nah, Wallahuala. Yang baik tu daripada Allah. Yang tak baik itu silap saya. Saya dengan Tasbih Kafarah dan Suratul As. Subhanallah. والعصد إلا الإنسان إلا الذين أردوا اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافي مازيدا يا ربنا لك الحمد لا ينبغي لجلال وجهك الكريم واكرم سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا نبينا ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم حققنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا صراطك المستقيم